Казенні портрети, і ніколи жодного разу на них не споглядаєте. Колись на іконах люди знали все – лик, облечення, оклад. Про все могли сказати. А що ви можете сказати про черговий портрет чергової безликості над вашими столами? Смерди, смерди! Я не буду гаркати дерев'яним голосом, промовив Марко. Буду гранично відвертим. Тебе рятує тільки те, що ти – мій рідний брат». Вік 17. Введення друге. Козак. Після цього дня не можна було ані землю зрушувати, ані білизну бити праником, ані прядиво бити на бительні або на терниці, щоб не продишити душу. Народний звичай. Я живу між братами, як між віками. Старші, молодші, знов старші, вище сили, з мудрою передбачливістю, тасують черговість наших народжень, але імена залишаються завжди ті самі. Я, Миколай, кожен з моїх братів, Марко, в цьому пертому повторюванні за вічності та водночас і загроза незгоди. Бо незгода виникає найчастіше тоді, коли люди набридають одне одному, набридати ж вони можуть навіть іменами своїми. Марко набридав мені не своїм іменем, а маскою бундючності, яку виставляв не тільки перед усіма людьми, які не могли знати, що ховається за твоєю маскою, але й перед рідним братом. Цього разу він приїхав до мене розгублений і покірливий, як у дитинстві. Мене здивувала ця покірливість, а ще більше те, що він приїхав, порушивши мою заборону. Марко щойно повернувся з літнього відпочинку, який він цього разу проводив в Угорщині на озері Балатон на урядових дачах, як було заведено в нашого начальства». Перед цим він побував уже в Карлових Варах, в номенклатурному санаторії «Бристоль», на Золотих Пісках у Болгарії, в Польських театрах, і в Німецькій Швейцарії коло Дрездена. І він міг поїхати на відпочинок і до Кореї, і Кі Кімірсена, і до В'єтнаму, Лаосу і Кампучії. Але Марсель заявила, що до азіатів вона не поїде ніколи, тому наступним пунктом для своїх вакацій вони обрали Кубу. І після Куби, радісні піднесені, з тропічним засмагом, прикотили до нас нагростанцію. Привезли кубинського рому, небачених тропічних фруктів, рожеві-океанські, мушлі, дикі, захвати і безмежне самовдоволення. Маруся Марсель просто не стямилася. «Ви не можете цього уявити», – гукала вона. «Ви сидите в цьому своєму степу, обросли чорнозимом і навіть не уявляєте». Оксана прикусила губу, щоб не засміятися. «Я ж не став церемонитися зі своєю номенклатурною невісткою». «Дозволь поцікавитися, чому це ти так про нас думаєш? Ви побували аж на Кубі». І тебе поцілував Фідель і полоскотав своєю бородою твою розгодовану українськими паляницями апетитну шию? І ми нічого не можемо виявити?» «Можу пояснити. Вже кілька разів мене запрошували на Кубу для ознайомлення з їхніми ґрунтами і для можливих рекомендацій. Ми могли б з Оксаною прожити там хоче цілий рік, але я подякував, бо не почуваюся фахівцем з тропічного ґрунтознавства». У нас тут материк з кілометровими товщами ґрунтів, а там якийсь метр чернозиму, а далі гранітна брила. Це ти вже з своїх учених висот занадто, – втрутився в нашу розмову Марко. Я, звичайно, розумію, що таке український степ, але ж не можна так зневажливо про інші країни. Хто тобі сказав, що на Кубі всього метровий шар ґрунту? А ти б взяв з собою складний метр і поміряв. Ми ж їздили на відпочинок, – поблажливо усміхнулася Марсель. Тільки уявити, Марко повзає по червоній глині і міряє товщину ґрунту. Микола, це ж смішно. Нас зустрічав у аеропорту Хосе Марті сам Рауль Кастро. Тоді в Мерседесі з кондиціонером ми промчали понад морем до Аварадеро, абсолютно райського місця, де передбачено все для відпочинку. Прекрасний будинок, фантастичне море, унікальна культурна програма з відвіданими неповторної тропікани. «Марко ж так працює, так працює, хіба він не заслужив належного відпочинку?» «А хіба тільки він так працює, як ти кажеш?» – поцікавився я. «Весь наш народ трудиться, мов каторжни, а в тропічних морях купаються тільки його керівники?» «Ти, як і в усьому екстреміст Миколо, знову кинувся виручати свою дружину Марко?» «Ну так». «Ти не знаєш, що таке відпустка, що таке відпочинок. Скільки я тебе знаю, ти не скористався жодною путівкою, не знаєш, що таке санаторія, але ж це ненормально. А наша мати знала, що таке відпочинок, путівки, санаторії».